Prin încercări și prin nevoi, Iisus este cu noi. Care din cei de afară care nu fac parte din lucrarea Lui Dumnezeu are această nădejde sau această încredere? Ei nu pot avea. Când privim la poporul evreu, e adevărat că și într ei au fost oameni care... Așa cum îi arată cuvântul ca el. Nu l-au cunoscut pe Domnul, nu l-au iubit, nu l-au căutat, viața lor a lăsat de dorit, dar din acest popor Dumnezeu a ales atâția oameni, minunati oameni, prin care numele Domnului a fost proslăvit, cum și-a spus aminte de către pune. Acei oameni așa cum Părintele am când citești viața lui, e așa frumos. El este cel din care s-a născut acest popor evreu. Dar ce frumos vorbește cuvântul despre el, cum a vorbit Dumnezeu, cum l-a ascultat, cum a pornit la drum, cum a umblat printre popoarele cele străine și fiindcă Domnul era cu dânsul Împărații, căpetenile rășilul popoare, s-au temut de el, de Abraham, pentru că toți au cunoscut că Dumnezeu cel atât puternic e cu acest om, cu Abraham. Când cineva s-a atins de el, pe dată Domnul a și lovit. Era limpede că Dumnezeu era crocitorul lui, că Domnul era cel care îl păzea și în felul acesta Domnul a răspândit în jurul lui teama, groaza pe oriunde, nu numai de la, pentru Abraham, pentru toți copiii Domnului, întoareuna așa s-a întâmplat. Au fost duși în robie în Babilon, mărturia dată de Daniel, cei trei tineri, mărturia dată de toți care au fost acolo pentru că sunt foarte mulți pe care Biblia îi scoate în lumină viața partele lor, curajul lor în credință. Așa cum citim despre Ezra, Neemia, care a căpătat trește în fața împăraților străini, le s-a pus totul la dispoziție pentru rezidirea Ierusalimului, pentru refacerea templului și câte alte, multe lucruri, tot ce lua să de înțar, țar, s-a dat înapoi, absolut totul. Deci, iată ce înseamnă acest lucru. Când David a ajuns să fie împărat, cuvântul ne vorbește, și împăratul tirului, care era un alt neam, nu avea nicio treabă cu evreii dar știind că Dumnezeu este cu David Biblia vorbește cum acest împărat foarte mult l-a ajutat pe David i-a făcut o casă l-a ajutat când a fost vorba cu templul multe alte lucruri când citești toate astea, arată limpele ce înseamnă a fi copilul lui Dumnezeu pentru că Domnul e acel care pune în inima celor unde te afli, milă, înțelegere, pune în inima lor teamă frica de a nu face rău, dar de această ocrotire numai cei care fac parte din poporul lui Dumnezeu se poate bucura. Din cei din alte popoare, nu scrie nicăieri că de vreun popor de afară Dumnezeu a ridicat roci sau oameni prin care numele Lui a fost proslăvit în țara și în poporul acela străin. Poate Pe când despre poporul evreu, da. Aici vedem atâția proroci, vedem atâția războaie câștigate de Domnul printr-o mână de oameni, cum a fost cazul cu Gedeon, cu 300 de oameni, a bătut o armată foarte numeroasă, e de Madian, care venu să o armată bigă vorbește, câte frunze în cod. Deci era așa, nemiluită. Sau cazul cu David, cu Goliat, un război câștigat așa, într-un fel nemaipomenit. Și dacă citești Vechiul Testament, peste tot vezi cum mâna lui Dumnezeu a fost cu acest popor. Cu toate că l-a supărat mult pe Domnul, dar Domnul nu s-a oprit la cei care l-au supărat. El a fost destul pentru dânsul dacă în mijlocul poporului s-a găsit câteva suflete care l-au iubit pe el și au avut teamă de Domnul, Domnul a fost cu, cu tot poporul. Și așa acest popor de mii de ani a supraviețuit până în zilele noastre. Istoria arată că multe popoare din vechime au dispărut, nu mai există S-a terminat, terminat. Oare e vei? Nu. Și n-a fost ușor vreme de 2000 de ani aproape să fie un popor fără rege, fără guvern, fără un statut al lor prin care să se facă cunoscut celor din jur că e un popor care este bine organizat și bine aranjat cu reguli, cu legi. Nu. Viață de nomad Fiecare evreu așa a trăit Vreme de aproape 2000 de ani Azi aici, mâine în altă parte Și am pânzit pământul Peste tot, unde te duci sunt evrei Deci Ne întrebăm, cine e acel care Îi ține totuși legat Unul de celălalt E Domnul Asta înseamnă lucrarea lui Dumnezeu Dar un popor la care Domnul nu este Dumnezeu, se distramă o vreme, durează, dar după aia dispare, nu mai, s-a terminat, s-a dus. Așa e lucrarea lui Dumnezeu și în viața noastră, dacă cu adevărat îl avem pe El ca Domn și Mântuitor. Sunt probleme în viața de credință, sigur că sunt încercări, lucruri, dar faptul că Domnul este cu tine. Din toate tu ești, așa, tot biruitor te afle. Din capul locului a Domnului Iacob, numele tău nu va mai fi Iacob, ci Israel. adică cel ce luptă cu Dumnezeu și cu oamenii și ai fost biruitor. Deci Domnul îl declară biruitor pe poporul lui. Ai luptat și ai fost biruitor în viața de credință, cel mai nesemnat dintre credincioși, faptul că el l-a primit cuvântul în inima lui, el este un biruitor. E un luptător, e un ostaș al lui Dumnezeu, care acolo unde este el și atât cât este, dar el își face datoria și Biblia îl declară biruitor. Cât de plăcut este dacă avem așa în sufletele noastre cât de cât dorința de a ne ști ca oameni veniți sau rânduiți de Dumnezeu să fim pe pământul acesta și să ne se pună în față făgăduințele vieții și veșnice și când vedem că în inima noastră toate aceste făgăduințe le prind putere de a fi plăcute, crezute și trăite poate fi ceva mai minunat când ai în vedere că Duhul Sfânt te pregătește pentru veșnicia care urmează ca să devii un moștenitor al Domnului e minunat așa să viață cu Dumnezeu credinciosul nu trăiește numai în bucuria izbăvirii de sub povara păcatelor prin care Hristos, Domnul, prin moartea Lui ne-a izbăvit ce El trăiește și bucuria acelei făgăduinți al slavei care este făgăduită acelei vieți de a fi cu Domnul pentru totdeauna și cu toți cei scumpi și iubiți ai Lui din toate vremurile. Pe când te gândești la faptul că poporul cu care noi în veșnicie vom fi împreună e alcătuit din oameni ca Daniel, din oameni ca Pavel, din oameni. M-am fost și astăzi amintit cuvântul despre un Mardocheu sau un Ezra, pe care împăratul Persil declară un om înțelept și iscusit în legea Domnului și se pune totul la dispoziție. Deci vă dați seama de cât respect s-a bucurat acest om în fața împăratului. Când citești carte lui să te umpli de bucurie. Și dacă le luăm așa la rând, toate au așa un farnic și o frumusețe, încât sufletul care îl caută cu adevărat pe Domnul se bucură spun de mult pentru că prin îndurarea Lui Dumnezeu noi suntem intrați în acest popor, suntem născuți în acest popor prin Duhul Lui Dumnezeu. De aceea, Sfinții, la care lumea se închină, la care lumea se roagă, ei sunt frații noștri. Eu nu mă închin în fața lui, el e fratele meu. Eu stau cu el prin Duhul de vorbă, când îi citesc epistola, când îi citesc rugăciunea, cum este în pe salme, pe Dumnezeu și sunt frații noștri. Eu nu mă închin înainte lor, ei sunt frații mei frații mei cu care eu în veșnicie îmi voi trăi viața împreună cu ei, aducând slavă lui Dumnezeu. Păi să ai parte de așa un popor alcătuit numai din sfinți, numai din oameni deosebiți, din oameni de o valoare nemaipomenită. însă Domnul mărturisește despre fiecare din noi, pentru că ai pres în ochii mei pe un om din nimic poate avea presă în ochii Lui Dumnezeu. Când Domnul face o astfel de mărturisire, vă dați seama cam ce om poate fi acel pe care Domnul îl are așa cum spune el acolo, pentru că te iubesc și pentru că ai presă în ochii mei, dau popoare pentru tine. Cu astfel de oameni ne vom petrece veșnicia. Poate fi ceva mai frumos și mai minunat? cel de afară care nu cunoaște pe Domnul, veșnicia ce urmează, cu cine și va, o, o va petrece? Cu cei mișei, cu cei oameni de nimic, cu oameni care nu așa cum e lumea asta? Tu poate că în lumea asta ai fost cineva, ai fost împărat, ai fost un om al științei, un om care însuși, te-ai bucurat. Dar faptul că n-ai primit mântuirea, tu ești aruncat în rândul cu tot și cu pleava, adică Domnul, nu mai faci și deosebire acolo în iad, nu mai există că aici sunt împărați, aici sunt înțelepți, aici sunt nu știu care, nu. Acolo, la grămadă. Să ne întrebăm cam cum o fi oare pentru un om care aici pe pământ a fost un om înțelept, un om uh, al științei, un om cu totul, deosebit de alți oameni, dar faptul că n-a avut răscumpărarea, mântuirea sufletului, e, e acum cu toți acolo grămadă experiența asta între trei în închisoare. Când cineva este condamnat, ai fost ministru, nu? Așa să zicem așa. Ești ai fost un om deosebit în societate. Dar dacă te-ai făcut vinovat în ceva și ești avuncat în să, la dreptul comun, dreptul comun înseamnă închisoarea unde toți hoții, toți borfași, toți, toți, toți și condamnat la dreptul comun sau la, o, la altă Și printre ei găsesc. și preoți, găsești și înțelepti, găsește și miniștri, dar și țigani, și borfași, și cu toți acolo. Și oameni care au fost afară educați frumos, au trăit frumos, așa zicând. Și acolo are afa și cu toată lepădătura de altă dată în, în lume. Cam cum va fi oare pentru acei oameni care aici a fost ce-au fost și dincolo trăiesc în felul ăsta cu toate de lumii. Vedeți, chinul nu-i numai focul, chinul nu-i numai lipsa, ci și felul cu cine îți trăiești veșniția. Pe când și, pe lângă marea bucuriei pe care o are, cum spune unul din versete din Pisan, mă bucur de Domnul Asta e o bucurie ce nu se poate vorbi, dar pe lângă bucuria pe care o avem în Domnul sau de Domnul ne avem bucuria și a aleșilor Lui, căci toți așa sunt frați și prieteni care mai de care dorește să aibă părtășie cu tine, să discute cu tine, să se bucure cu tine, să-i povestești și tu din ce ai trăit pe pământ cu Domnul, munca ta, lupta ta, alergarea ta și fiecare rândul Lui, E ceva ce nu se poate vorbi în cuvinte, fiecare <coughs> întâlnire, la fiecare sărbătoare va fi ceva așa tot, tot, tot încântec și tot din slavă în slavă, tot din bucurie în bucurie vei merge, asta înseamnă într-un cuvânt rai, unde nu mai e nici lacrimă, nici durere, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. E, și Domnul le-a vorbit iudeilor cu inima plină de durere, și, și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viața, nu vreți. Și omul trage tot aiurea, tot alături și se pierde și nu știe unde și în ce fel își va trăi veșnicia. De aceea să iubim pe Domnul, fraților, să iubim pe copiii lui Dumnezeu, să iubim cuvântul și viața care ne place Viața care este din Dumnezeu, aia este viața noastră. O viață cumpătată, o viață echilibrată, o viață trăită în frica de Domnul, o viață trăită în părtășie cu Domnul prin rugăciune, prin cuvânt, în adunare, o viață se simți că adunare e familia ta. Se dorești, nu adunare pentru unii ceva sfânt. Pentru că din astfel de suflete cum sunt în adunare, mâine când vom ajunge acasă la Domnul, ne sunt acei cu care ne vom petrește veșnicia împreună. Căci fiecare din ei la rândul lor și-a avut o adunare în care Duhul Sfânt cine învase pe noi, îi și pe ei. Bucuriile care le-au avut ei, le avem și noi sau bucurile care le avem noi, le-au avut și ei cândva. Și suntem născuți din același, din Dumnezeu. Asta e familia lui Dumnezeu. Poate fi ceva mai frumos decât faptul că să te știi că ești și născut din familia aceasta împărătească. O familie de regi și împărați. Toți cât suntem în adunarea lui Dumnezeu, Biblia ne numește preos și împărați. Fii de împărat. Întrebare, care din cei de afară poate avea bucuria noastră? E așa, Sărbă. Cine care e? Ajungeți în lumea asta să fi și să o că ca ai să fii. Dar azi ieși în de jos. Iar mai târziu, mormântul te înghide. Întreabă de. -te, te duci de... Un... Cine-ți mai ia în seamă că ai fost ministru, că ai fost prinț, că ai fost rege, Cine? Eu cu ochii mei am văzut acolo prinț care... Și se seama gardianul sau ofiserul care era pus peste noi că ai fost prins nici vorbă de așa ceva strigau el hai băi, băi, Ghica bă. Ghica era prins, domnule Asta a fost cineva în viața lui nu și este și un om care era un gardian care și-a cus și ce la el, pune-mă și treaba așa și, și când era vorba de corveți din era foarte urite și murdare nu pot să vă spun ce ținea seama că a fost prins sau că a fost preot nu spomenea toți eram o apă și un pământ. Să începeți de subiect. Și Dumnezeu mi-a arătat acest lucru, că și dincolo, la fel va fi. Noi, cei politici, am avut bucuria pentru că condamnarea noastră pentru religie, e la fel, așa și, și articol de lege, dar și pentru cei, politică. Și am fost numai cu politicieni, n-am fost cu drept comun. Dar cei care sunt la drept comun, deertul fratei, trei ani după ce noi am terminat cu închisoarea, în 64, a venit așa, trimis din America niște cărți de afară, Biblie, și s-a descoperit și deertul fratei, traian a anulată asupra lui, mai mult, toată treaba asta. Și el, în afară de noi, de cât am fost noi condamnați, am mai primit încă doi ani de închisoare la drept comun, deci nu la politici. Și povestea frate Trane ce a fost cu el la dreptul comun acolo. Niște cigani murdari la vorbă, Ui, ai, băi, popă, băi, și, băi, cuvinte murdare, urnite, scârboase. Păi ca să trăiești în astfel de oameni, să auzi atâția prosti și urâte și murdare, la noi, la politici, nu se vorbea, noi, noi între noi, că ne privea cei de afară, că ne stăpânea cum ne-au stăpânit, dar noi între noi nu se vorbea decât cu domnule. Adică era respectul acela care se cere să-l avem unul față de celălalt. La drept comun nu există treaba asta. Acolo și-au mai de capul ăla. Și frate încă 2 ani la dreptul comun în felul a fost. A suferit enorm de mult. De aceea, să ne rugăm Domnului care este în mijlocul nostru să pună El pe inima noastră acea dorință ferbinte, cum și David vorbea chiar din tine, m-am uitat într-un psalm, Doamne, eu pe Tine Te caut. Asta să ne gândul în viața noastră, să îl căutăm pe Domnul, să ne bucurăm de El unde întâlnești un cuvânt care vine de la el și care e pentru slava lui, bucură, te dă slavă Domnului. E un har să ai fericirea ca gura ta să lăsească numele lui și urechile tale să audă cuvântul lui. E un har. Și noi venim din familii care părinții noștri nu au cunoscut pe Domnul. degeau la biserică, dar așa cum e lumea la biserică. Dar acasă nu l-am văzut pe tata citind în Biblie sau bucurându-se în Domnul sau să zic o dată, hai că merg eu mă cu voi la adunare. Nu l-am auzit. Asta e că S-a dus. Unde-i sufletul lui? Nu mai știu. De aceea să ne bucurăm și să-i dăm slavă lui Dumnezeu că am avut parte de chemarea cerească. O chemare minunată. Ce frumos! David a avut încă șapte frați. El, cu el era opt de toți în casa lui Isai. Și din acești opt, doar el a fost numai cel care s-a bucurat de un har deosebit. Când prorocul Elisei, Samuel, care mergesese pentru al unge ca camparat la porunca Domnului, când l-a văzut pe primul născut al lui Isai, a zis, negășit, ăsta este unsul Domnului. Vă amintiți -am care a fost cuvântul Domnului pentru cel din tâi? Omul se uită la inimă, la înfăteșare. Cum a zis? Că? Omul se uită la inima la înfăteșare. Așa a zis. Deci, nu te uita la înfățișare, că ești Domnul se uită la inimă. Deci, arăta bine așa, într-un fel. Cum a și Saul când la a uns. Prologul Samuel, cam părat. Nu era un alt bărbat mai înalt și mai bine făcut cum era Saul. Și despre primul născut al lui Isai, domnul îi spune lui Samuel, prorocul, nu te uita, la am fost și că și l-am lepădat. Auzit, interesant. L-am lepădat. Era fiul lui Isai, era fratele lui David, dar nu avea Sufletul lui David. Oare să fie greșit? Domnul, când a zis cuvântul, l-am lepădat. Prin ce anume acest fiu al lui Isai s-a dovedit că, într-adevăr, Domnul a avut totuși un motiv pentru a-l lepăda? Ați putea dumneavoastră să spuneți un cuvânt aici? Auziți? Când, David, când Dumnezeu l-a dus pe David ca să câștige război, că nu întâmplarea a fost, acolo mâna Domnului l-a mânat pe David să-l pună la pământ pe Goliat. Și când David s-a prezentat și a spus el va face lucrul ăsta, fratele lui mai mare, întâi el născut, a lui Isai, a avut cuvinte de ocară și de jocuri împotriva fratelui său David și îți cunosc eu răutatea și mândria ta. Auziți? Și Domnul, înainte ca el să se pronunțe în felul ăsta față de David, a rosit cuvinte în fața prorocului nu te uita la că căci, l-am lepădat. De aici iarăși reiese faptul că Domnului îi este cunoscut mai de dinainte Viața, Sufletul și tot ceea ce fiecare de noi suntem sau vom fi în viitor. Foarte interesant acest lucru. Deci, un altul n-a mai spus acest cuvânt, dar despre întâi, îl născut așa. Spune. Și întâi, cuvintele acestea le-a avut față de David pe câmpul de bătălie. Îți cunosc eu răutatea. Deci, când Dumnezeu leapă de pe cineva, el acest lucru nu face așa la întâmplare. El are motive adevărate la care s-a oprit și să ne liber. Nu. Haideți că timpul se duce și dacă am vrea să câștigăm mai mult din timp. Mai cântăm un psalm și să ne rugăm, Domnul.